Ține general și de rostul benefic al unei emisiuni ca aceasta în societatea noastră. Întâi vă citesc o știre din adevărul, după care aș vrea să discutăm puțin despre ce ar trebui să fac eu sau unul ca mine într-o astfel de situație. Zice așa, cinci extremiști, sim simpatizanța ai mișcării noua dreaptă, au întrerupt timp de câteva minute, duminică seara, un spectacol al operei din Cluj. Scandala G aflați într-una dintre logii Au început să cânte imnul României Până când trupele demascați i-au scos din sală Surse din interiorul poliției Au declarat pentru adevărul că existau informații Privind incidentul Motiv pentru care trupele speciale au fost pregătite Pentru a acționa rapid Spectacolul de operă The Arbent Man Misă pentru pace Interpretat în această seară de artiștii din Cluj Și de o parte a corului din Cardiff Care a cântat pentru prima dată în această operă a fost întrerupt de un grup de simpatizanți ai noii drepte. S-a întâmplat la șapte minute de la începerea operei, considerată cea mai de succes operă modernă în Marea Britanie. Totul a durat un minut sau două, zice cineva de acolo. În timp ce muezinul interpreta chemarea la rugăciune a islamicilor, cei de la noua dreaptă au început să intoneze imnul României, peste muezinul care cânta. Muezinul și-a terminat partea și a ieșit de pe scenă. Oamenii din orchestră s-au ridicat în picioare și s-au uitat țintă la cei din, din grup. Apoi, pentru câteva secunde, s-au stins luminile. Totul a durat un minut sau două pentru că mascații au scos rapid afară pe huligani, a relatat un martor ocular pentru adevăr. Aceasta este știrea, întâmplarea este reală, există și filmulețe pe internet, pentru că, ce să vezi, numai poliția a știut și artiștii au știut ce urma să se întâmple, Ba chiar s-a găsit acolo și un reporter care să filmeze incidentul. Iar eu vă întreb pe dumneavoastră dacă ar trebui sau nu să discutăm despre astfel de incidente aici la România în direct și în general. Dacă eu ca jurnalist fac bine sau nu fac bine dacă comentez astfel de lucruri. Înainte de a porni discuția de azi, trebuie să știți că an de zile am ignorat mișcările extremiste naționaliste considerând că patria noastră are o istorie destul de tristă cu ele și că cu cât Discuți mai mult despre ele, așa am considerat eu. Cu cât discuți mai mult despre ele, practic își ating scopul. Scopul fiind acela de publicitate, pentru a putea atrage noi adepți. Poate că am greșit, poate că nu. Astăzi, dumneavoastră, să-mi spuneți dacă ar trebui sau nu să discutăm despre astfel de lucruri, pentru că ele sunt din ce în ce mai frecvente în țara noastră. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment. Ovidiu, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună! Uh, uite, vreau să spun că i-a făcut un lucru foarte bine, trebuie discutat și despre acest lucru, pentru că și ele fac parte din viața noastră în societate, ca multe alte lucruri despre care trebuie discutate în emisiunile următoare. Întrebarea este, vrem să facă parte din viața noastră din societate? Vrem, nu vrem, ele fac parte. Depinde. Într-o într democrație, într-o democrație se pare că există și un fel de elemente bă, în viața noastră și trebuie să știm cum să le tratăm. Nu, să știți că... adică sigur că există. Democrația, na, e democrație. Însă ele n-au nimic în comun cu democrația. De de ce să democrația mâncă? este e despre adesea, toleranță, despre a respecta drepturile celorlalți. Drepturile nu există, în general drepturile nu există decât dacă sunt respectate. În momentul în care tu îți impui dreptul tău împotriva dreptului altuia, un abuz de drept. Mulți nu știu acest lucru. Și care e abuzul în cazul ăsta? Dreptul unor artiști de a, nu știu, să exprima printr-o operă. Dreptul unor spectatori care au plătit bilet să vadă opera respectivă, chiar dacă, sigur, imnul României e demn de respect. Da, și cei care au intrat și dacă tot să a fost poți scoși afară. Nu se zice să faci un mare caz din lucrul ăsta. Este, cum am spus, este... Este una... o manifestare de intoleranță religioasă, să nu ne facem iluzii. Asta s-a întâmplat la Cluj, aseară. Păi Rezinul respectiv religioasă... era un român, provenit din Dobrogea. Adică... Nu mă înțelegeți? Da, dar nu au fost cei care au cântat în România, nu românien, că au fost intoleranți asupra românilor din Dobrogea. Ei cu totul și cu totul altceva vor, vor să scoată în evidență acolo. Ei sunt împotriva construirii mai Moschei din București. De unde știți? Asta vor să scoată. Cunosc mie cu detaliu. Sunt nu sunt dintre ei, ei sunt din Timișoara, ei sunt de la Cluj, cei care au fost acolo, dar acum totuși facem emisiunea dacă să discutăm sau nu discutăm despre ei. Eu zic că trebuie discutat și de acest Pentru că acest e acest democrație, trăi. argumentul noastră este acesta, pentru că e democrație și pentru că tot ceea ce se întâmplă în dem într-o democrație trebuie băgat în seamă și fac concluzia dacă este bine sau nu. Cum la fel trebuie discutat și despre alte subiecte care fac parte din viața noastră. La fel trebuie discutat despre viața românilor din uh, ținutul secuiesc, care trăiesc în ținutul secuez, La fel trebuie discutat, uh, pot să-ți dau o grămadă de exemplu. Uh, bine, nu am auzit un lucru, vreau să mai spun. Uh, nu înțeleg de ce... Să zicem, acești naționali sunt extremiști, dar nu se discută despre extremismul socialistilor globaliști, de exemplu despre cei din Vedeți, aceasta este replica extremei, dar la cealaltă extremă nu vă uitați? Bineînțeles că extremele se susțin una pe cealaltă și se stimulează, pentru că absența uneia nu mai justifică pe cealaltă. Exact argumentul pe care l-ați adus dumneavoastră, o video. Vă mulțumesc. Găsiți la fel cum sunt ceilalți. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Eu vă spun de intoleranță, și dumneavoastră îmi spuneți. Da, da, vedeți că și ai la alții. Păi, da, da, dacă ăia sunt într-un fel, asta nu înseamnă că. Mă înțelegeți ce vă spun? Extremele se justifică una pe cealaltă. 0372069599 Gabriel, bună ziua! Bună ziua! Uh, argumentul meu are legătură și chiar aici citez un, un autor spaniol, Jorge Santayana, care spune. Uh, nu nu recordă el pasado este condenat l a l -o. Tradus în, în română, cine nu are memoria istoriei, riscă să o repete. Atunci, argumentul meu pentru a dezbate aceste lucruri este tocmai acesta. Să atragem atenția asupra uh, pericolului pe care l-a reprezentat naționalismul. Uh, S-au omorât oameni, au murit milioane de oameni în numele superiorității rasiale sau etnice. Au murit, au murit mii sau sute de mii de oameni în istorie în numele multor lucruri, inclusiv în numele lui Isus. Inclusiv în numele naționalismului. Așa. Deci, naționalismul în sine, ca, ca și curent ideologic, a făcut foarte mult rău. Atunci trebuie să, să vedem ceea ce s-a întâmplat în istoria recentă a României. Să vedem unde au, unde au dus toate, toate manifestările naționaliste și să vedem cum putem să le evităm. A, tocmai uh, xenofobia și homofobia și uh, celelalte manifestări violente ale, ale, ale naturii umane, da. trebuie evitate. Deci pentru... spuneți că ar trebui să discutăm despre astfel de cazuri, pentru că ele ne dau ocazia de a rememora niște momente dureroase din istoria noastră pe care poate mulți oameni nu le cunosc. Dar nu, aștept, exact. Să știți că radio și... nu prea, nu poate să țină loc de școală. Nici televiziunea, nici chiar internetul, sau mai ales nu internetul. Evident, evident că nu, dar... Fiecare pic de discuție, fiecare argument pe care îl auzim în viața noastră de zi cu zi, inclusiv la radio, în emisiunea noastră, pentru că aceasta este o emisiune foarte ascultată. Și atunci uh, intervențiile pe care le avem noi ascultătorii pot să sensibilizeze oamenii și să-i conștientizeze pe români de uh, pericolele pe care le, le, le avem în față. Sau... Dacă... Ok, ok. Sau să... Dacă avem manifestări uh, homofobe, xenofobe în cazul de față. Bine. O să ne considerăm noi superiori față de ceilalți și atunci Bine Gabriel, Încercăm, da. să invităm acest lucru. Am înțeles, ok, bine, vorbim, sigur că da, dar să fiți conștienți de faptul că în momentul în care pui pe masă o temă, aceasta este o emisiune de dezbatere. Dezbaterea nu există, decât în contradictoriu. În momentul în care discuți în contradictoriu civilizat, așa cum o facem noi aici, se creează un fenomen firesc numit polarizare. Adică, unii vor da drept ca la avocatul diavolului, unii țin cu CTP-ul, unii țin cu uh, Vlad Petreanu. Înțelegeți? Aceasta este o modalitate ca o mișcare, să zicem, care nu e chiar de început, altfel nu a puneam eu pe masă astăzi, credeți-mă, să capete noi adepți, să. Află mai multă lume despre ea. asta e contra în argumentul meu la ce a spus mai devreme Gabriel. George, bună ziua! Bună ziua, Măuise, bună ziua tuturor! Vă ascultăm! Este această știre exact ca păduchile în frunte. E ceva minor care trebuie să-l discutăm pentru că S-au fost doar trei, nu a fost o, naționalitate, o, o națiune întreagă care a făcut treaba Au fost cinci, dar vedeți că nu e un fenomen izolat. și de acord cu dumneavoastră, dacă n-am fi ajuns, de fapt, la un... Suntem pe cale să ținem un referendum care are legătură cu acest tip de mișcare. Da, pentru că... Referendumul nu se referă în primul rând la acest aspect. Se deci, o fi în frunte, asta. dar nu-i păduc. Asta încerc să vă spun, George. Nu, nu, nu, referendumul este pentru altceva, nu este pentru cei care vor să construiască o mega moschee sau așa cum Nu, Referendumul așa. este o bună trambulină pentru mișcările uf, nu, extremiste nu, nu. care au o componentă religioasă importantă. Nu trebuie să ne ascundem de asta. Nu, este a pune mai bine virgula referendumul. Pentru că acum când s-a făcut legea pentru homosexuali era ilegală. Acum a devenit legală. Nu știu despre ce lege ia... pentru homosexual, spuneți noastră? Păi, acum 50 de ani făceai pușcărie pentru homosexualitate. Iar acum... Nu, a... acum 17 de... ani făceai sau chiar 16 no, ani făceai pușcărie. Nu, vreau treaba asta, da. Așa. Acum eu mă duc puțin mai în spate. Și în Anglia se făcea în, în timpul războiului... Nu, vorbesc de România. Ei vorbesc de România. Ideea este că referându este una și ce au făcut băiții este alta. Și ideea este, și vreau să vă atrag atenția că ați făcut o remarcă care nu are nimic în comun cu, cu realitatea. Ortodoxia nu trebuie confundată de una cu naționalismul. Pentru că în ziua de astăzi sunt băiți care se consideră români și își pun capele, capul de șarpe cu capul de... De lupt, cu simbolul dacilor, și da? Și, și se consideră daci, nu se consideră nici măcar român, nici măcar ortodoxi, nici creștin, măcar. Ei se multe. O, o parte din ei. La știu fel, știu despre ce ceea. vorbiți, știu despre ce vorbiți, vă, vreau doar să, nu vă contrazic în mod necesar, George, vreau doar să vă atrag atenția că aceste caracteristici inclusiv cel mistic religios dus la extrem, a caracterizat și mișcarea legionară din perioada interbelică, din care-și trag va, inclusiv noua dreaptă și mișcările extremiste de astăzi. Nu știu dacă aia, noi le zicem dacopați, pentru că ei, adică, nu știu, și eu sunt un fan al dacilor, sunt pasionat de istorie, îmi place la nebunie să aflu lucruri despre, aș vrea să știu mai multe despre istoria veche despre originile noastre, însă asta nu înseamnă că trebuie să inventăm lucruri despre Daci. E o altă poveste. 0372069599, Cristian, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh, da, din punctul meu de vedere, dacă aș răspunde la întrebarea ta, spune că nu, nu ar trebui discutat. Sau, mă rog, de fapt, cred că are nuanță răspunsului, mai degrabă unde pinde. Pentru că dacă facem o chestiune asta un eveniment major și ăștia o să aibă timp de antenă maxim și o să ne trezim cu zeci de mii de reportaje și cu transmisiuni indirecte și cu experți care sunt căutați, și o să fac o, o, o simplă. Bă, ok, câte reclamă au obținut acolo? Foarte tare, hai să mai facem. Exact ce spuneai și tu mai devreme. Aici depinde și de maturitatea mass media să facă diferența care, din păcate, în România nu prea o are. Aici, -o să știți că noi, jurnaliști, avem o problemă de etică. Nu putem ascunde lucruri. Niciun jurnalist nu să trebuie ascunde. să ascundă lucruri. Nu, eu zic să nu ascundem. N-a spus asta să o ascundem. Dar ne-mi ca în cam partea aia când se, iau, când se iau, când ăștia extremiști, fundamentaliști, iau statici. Uh, știi că nu se dau bani în mod normal. Sau, mă rog, orice, s-a scris, -a spus că nu se dau bani, sau dacă se dau bani, Iar mă rog, și, și în situația... nu, comparația, n a făcut-o bine. Vă spun eu că da, și acolo avem o problemă de etică. Transmiterea uh, execuțiilor și, în general, știrile despre o luare ostatici să zicem. Da? Practic, media răspundește teroarea devenind uh, parte din jocul terorist. Dar asta este meseria noastră. Noi trebuie să spunem ce se întâmplă. Din a, punctul meu de vedere a fost Europa un incident major aseară la Cluj. Asta e punctul meu de vedere. Am, am fost vineri la Cluj, da. este un oraș multicultural. Eu am fost la zilele Economiei Germane, de exemplu. Și da. duminică da. seara s-a întâmplat chestia asta. De neimaginat. S-a întâmplat și din păcate. Aici e o discuție foarte lungă, pentru că uitându-mă în Europa ce se întâmplă cu partidele astea extreviță, mi se pare că o iau ravna și se pare că uităm câteodată că avem și legi. Ele sunt la limită, mereu speculează limita. E o contravenție, să știți, să, să întrerup un spectacol de operă nu poate fi mai mult decât o contravenție, adică nu e o cremă. De acord, Dar înființarea anumitor partide care merg și au activități oan activități de cântat în România, adică deocamdată nu am ajuns la mai multe lucruri. că se mai duc ei pe stadioane și strigă hai Steaua sau nu mai știu, pe acolo pe la Cluj sunt ce CFR cu Cluj, niciodată n-am știut exact care cum sunt. Da, sunt sunt alte lucruri. Actele actele huliganice sunt acte huliganice. Pentru asta există poliție, poliție, după cum vedeți, e pregătită, știe tot ce mișcă, foarte bine că știe tot ce mișcă. Nu înțeleg de ce și poliția mi se pare unor că vrea să și facă publicitate cu astfel de lucruri. Așa, dar încă o dată, acolo nu s-a petrecut mai mult de o contravenție, dar e urât, e foarte urât ceea Ga, ce s-a întâmplat. Dar eu o chestie din punctul meu de vedere. Cum apar aceste partide care se știe că sunt extremiste și sunt acceptate în țară care au legislație imposibilă? Nu sunt sigur că Partidul Noua dreaptă chiar există ca partid, nu sunt sigur nici că nu există. Mișcare, deci a... Care, fi ei, în fine. în fine există niște mișcări. Cristian, deci dumneavoastră astăzi spuneți că nu ar trebui să vorbim pentru că le facem joc? A picat Cristian, bine. 0372069599 Vă faptul că suntem și live pe Facebook pe toate conturile noastre, Europa FM, siguran, tot ce vă imaginați noastră, ne găsiți acolo. Ervinci, bună ziua! <laughs> Ervinci? Marcel, cum îl cheamă pe domnul căruia i-ai mai scris numele aici, că nu, nu sunt sigur că la... Alo, bună ziua! Bună ziua și vă felicit pentru... Spuneți-mi numele dvs. întâi că, că mi teamă că nu l-am pronunțat bine. Da, Ervinci, da. Ok, am zis bine, Ervinci. Poftiți, vă ascultăm. Da, deci părerea mea, ca un musulman, este că tot, ce, tot ceea ce se trece este mai mult, cum să vă spun eu, o răutate. Atât timp cât nu există respect între etnici și persoanele care stai și trăiești în țara respectivă, niciodată nu o să fie ceva corect. Și dumneavoastră, pentru că mediatizați această chestie, eu cred că este ok. Pentru că trebuie să înțeleagă lucrul bun al cuvântului, nu neapărat în lucrul rău, când vorbești despre uh, o, un etnic. Noastră ce fel de etnic sunteți, Ervinci? Eu sunt musulman. Etnic, nu de religie, v-am întrebat. Sunt uh, turc. Sunteți turc, din România. Da, vă rog. Ok. Și v-ați simțit amenințat atunci când au, auzit o astfel de știre? Vă simțiți amenințat nu, nu, nu neapărat, în vreun fel? Nu, nu neapărat amenințat. Amenințat este un cuvânt destul de dur. Așa? Dar uh, nerespectat, aș putea spune, pentru că atât timp cât uh, românii, când sunt într-o altă țară și li se întâmplă ceva, nouă, chiar dacă trăiesc în România, îmi pare rău de ceea ce se întâmplă dincolo de graniță. Și de ce oare uh, toți românii sunt... Uh... Uh, categorizat la fel ca cel care a greșit, care, bă, bă eu știu, o, o fi furat. Da, da, da, da, da, da, da, da nu, înțelegem cu toții foarte bine ce spuneți. Ne enervăm exact, atunci când, nu știu, italienii de mai exact. des decât spaniolii spun... Dacă da. nu ești, da, chiar dacă ești etnic sau chiar dacă ești de o altă naționalitate și trăiești în România, îți pare rău când toată lumea vorbește urât despre români. Mm -hmm. E corect? Da. Da. Ținând cont că ceea ce s-a întâmplat se mediatizează și se vorbește exact ceea ce trebuie spus, da? și nu s-a întâmplat așa deoarece... Da, ce s-a întâmplat, exact cum a spus dumneavoastră. Niște... În momentul respectiv... Băieți au cântat timpul național. Ei, nu, ca, să, da. ca să deranjeze, corect? Da, a fost un boicot în mod evident la adresa muezinului care interpreta. Ia spuneți-mi și mie o chestie, că nu știu. Chemarea la rugăciune a muezinului conține sintagma Allahu Akbar? Da. Și ce înseamnă Allahu Akbar? Spuneți dumneavoastră, că dacă spun eu nu mă crede lumea. Allahu Akbar este, cum să spun eu, Allahu Akbar. În limba română, cum l-am traduce? În numele lui Allah, sau Allah e mare. Un fel de Doamne ajută cum zicem exact, noi creștinii. Exact. Și atunci, a spune, în acea rugăciune, te cheamă efectiv să-ți lași lucruri și să vii în fața lui Dumnezeu să te rogi. Bun. Și dacă teroriștii, dacă teroriștii atunci când comit acte de terorism au această strigare, da. Allahu Akbar, sau cum ați zis dumneavoastră. Da, vă rog. Da, acela este extremist. Deci nu noi, ca musulmani, nu-i numim pe aceia musulmani. Pentru că, inclusiv în curand, da? scrie că nu ai voie să iei viața unui om. Dacă ați văzut inclusiv în Turcia se întâmplă unde sunt musulmani, vine teroristul și pune bombă. Atunci pe cine vrei să o umori? Pe un alt musulman? De ce? Să înțeleg. Gândesc? De ce? Deci înseamnă că ei nu au treabă, în primul rând, cu religia. Bine, Ervin, și nu vreau să, să ne ducem către acest tip de dezbatere religioasă, da. mai ales că l-am mai făcut aici. Uh, aș vrea să vă întreb, deci de să considerați că ar trebui să vorbim despre asta? Mai mult ca sigur, pentru că pe, cu cât se vorbește mai mult, cu atât înțelege e, lumea că, că islamismul se înțelege greșit. Bine. Deci, cel care este terorist, te repet, nu este musulman. Bine. Deci, nu este musulman. Vă mulțumesc pentru telefon și pentru faptul că v-ați exprimat opinia. Nu, nu sunt foarte convins, Sărvinci, că această discuție sau faptul că vorbim despre asta nu vă dă dumneavoastră un sentiment de securitate suplimentar, dar. Dacă asta, dacă asta e efectul, ok, e un, e un argument bun să facem asta, fie și doar pentru atât. 0372069599 Alin, bună ziua. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă um, Cred că cel mai important lucru când ne gândim la toată mișcarea asta naționalistă uh, creștinopată exagerat, dacă o astea, cred că ar trebui să ne întrebăm în primul rând cum ia naștere să, ști, uh, să știți că atâta. sunt mai multe mișcări, nu există una da. singură. Ele îmbracă diferite forme, iar impresia mea, și va am mai împărtășit-o aici la noi la radio, a fost că uh -huh. toată treaba aia cu referendumul, cu strângerea de semnături, avea sensul de a băga în Parlament la alegerile de anul trecut, niște partide extremiste. Pentru exact. că partidele da, da, da, mainstream, da. adică PSD și PNL, au îmbrățișat această temă și s-au ocupat ele, au zis, gata, doamne, hai că facem noi referendumul, nu s-a mai produs intrarea în Parlament a unor mișcări extremiste, care nu sunt puține, sunt foarte multe. Și sunt... Dar, da, eu, eu cred că problema principală la, la asta de mișcări, pe care, mă rog, partidele din România au adoptat-o din disperare, pentru că electoratul, adică încrederea în partidul ăsta mainstream, mi se pare că s-a dus foarte jos, și în disperare de, de cauză, dis din lipsă de, de imaginație și de imagine, mi se pare că ei au adoptat strategia asta. Nu, nu face parte... Să știți că aici este vorba occident. de un populism. Populismul este exact, întotdeauna exact, una dintre componentele unei mișcări extremiste, indiferent cum s-ar numia. ea, că e vorba de comunism. Că, de... Da, într-adevăr, boala asta a populismului. Dar întrebarea mea este următoarea. Ok, uh, ar trebui să... Totuși să-i lăsăm și pe oamenii ăștia să te exprime. După cum am spus, dumneavoastră este democrație, nu? Depinde cum o fac. Întrebarea principală este următoarea. Cât de corecți credeți dumneavoastră că vor fi în transmiterea informației? Nu știu, uitați, părinții mei, de exemplu, și generația părinților mei, sunt foarte anti... tot ce înseamnă, americani, anti-occidenti. Au impresia că noi suntem niște sclavi... <laughs> la cherevul lui Tzoro uh, și cred în conspirațiile astea, uh, uh, masonul, dentistul <laughs> și așa mai departe. Deci, în, întrebarea mea e cât de corect, corect credeți că vor fi acești oameni când vor fi lășați, lăsați într-adevăr să, să și spună părerea. Un domn mai de spunea că nu ar trebui. Într-un fel sunt de acord cu lui, pentru că ei mint. Ei stau pe un strat de fals și uh, transmit falsul ăsta mai departe, populației. Păi, da, da, nu populația nu are nicio responsabilitate aici, în opinia noastră? Păi ar trebui să, în primul rând, ar trebui să aibă responsabilitatea de a se informa corect. Păi, vedeți, aici... Dar uh, ei mai degrabă și au informația dintr-o sursă comodă decât dintr-o sursă corectă, pentru că e, așa e psihologia, nu știu, colectivă, să spunem. A, am, primit ce, ce acum, mai am primit un breaking news de la BBC acum uh, are și nu are legătură cu discuția noastră, Probabil că ați adică sigur ați aflat că ați ascultat știrile noastre sau mă rog, dacă orice fel de sursă de știre ați avut în această dimineață, a fost un atac în Las Vegas uh, update-ul de ultimă oră zice că sunt 50 de morți și peste 200 de răniți uh, un om sau, mă rog, un individ a deschis focul cu o mitralieră la un concert din Las Vegas Și încă, încă vin știri pe această temă Am vrut doar să vă țin la curent 0372069599 uh, Alin, bună ziua Ilie, pardon Ilie, bună ziua Bună ziua, bună ziua Să reamintesc Alo? tuturor Tema discuției de astăzi este dacă ar trebui sau nu să discutăm despre acțiunile naționaliste extremiste Poftiți, Ilie Uh, uh, da, cred că ar trebui discutat, că de asta ai și luat această de decizie uh, și cred că trebuie cumva contracarată aceste, aceste manifestări uh, total uh, în dezacord cu, până la urmă, un act artistic. Uh. De asemenea, cred că... Trebuie să, artematiză... trebuie să aduceți și argumente. Da. Mai cred, de asemenea, că partidele naționaliste pot duce la implozia în viitor a Uniunii Europene și cu cât, cu cât vor fi mai mulți imigranți ce vor veni în țările europene, atât aceste partide vor câștiga mai multă putere. Și atunci, mă întreb, atunci mă întreb dacă oare criza umanitară din Siria nu a fost cumva amosată sau ajutată de amintea o ostile unii europene. Dar nu asta e tema discuției. De, înțeleg unde bateți dumneavoastră. E posibil da. ca rușii să fie bombardat Siria la greu ca să-i mâne cu bombe încoace către Europa pentru a destabiliza Europa sau pentru a speria da. Europa sau dar pentru a alimenta mișcările extremiste antiislamice da. care de fapt vor duce la spargerea Eu, Sigur, e posibil. Da. Am și scris da. despre asta. Este dar un pericol real și major și... Și... Da, depinde cum reacționăm noi, ăștia de aici. De noi depinde, da. în primul rând. Că da, nu vine Putin. Atâta, nu, că... Putin a de... nu Putin a cântat imnul României aseară la Cluj. Nu Putin a cântat imnul României dintr-o logie da, da, la opera da, din Cluj. nici da. niște -am români. Dar niște tineri poate prea puțin informați, prea. sau incult, sau știu eu. Nu știu. Mă rog. Poate cu intenții bune, dar. Pf, mă te de. Ce mă consider pasiv și cumpăr produse românii? Dar n-aș face de așa ceva. Bun. No, și, ok. Vă mulțumesc, Ilie, pentru opinia dumneavoastră. 0372069599. Adrian, bună ziua! Bună ziua! Uh, pare bine să intru în direct cu dumneavoastră. Aveți o emisiune deosebită. Uh, în legătură cu subiectul de astăzi, uh, eu cred că despre naționalism extremist ar trebui să discute mai mult politicienii despre naționalism care există dinainte, cred, de formarea statelor am putea să discutăm cu toții despre valorile naționale, despre valorile etnice. Eu cred că în ultima perioadă au apărut curente alimentate în Europa care stimulează anumite grupuri intenții de de a deveni independente și ca urmare Europa uh, va avea de, de suferit Uniunea Europeană ca și formă de Știți cum e? Văd, văd că... Deci toți avem această spaimă și văd că și dumneavoastră le veniți asupra ei, a zis înaintea noastră și Ilie și mi frică și mie de chestia asta, trebuie să recunosc, mai ales după ce vezi ce se întâmplă în Catalonia și așa mai departe, după ce, au urc... după ce a intrat extrema dreaptă germană în Parlament, după ce doamna Le Pen în Franța a făcut ce a făcut, după ce englezii au fugit din... Deci da ne e teamă de aceste așa lucruri, este. dar să nu uităm că orice fel de, până la urmă, de la individ până la societate și chiar o configurație europeană, poate ieși mai puternică din astfel de încercări. Gândiți așa, așa lucrurile, de ce nu asta. le gândiți așa? Așa este, dar pentru asta Uniunea Europeană trebuie să facă ceva. Eu consider că se face prea multă publicitate pe tema extremismului naționalist și prea puțină publicitate pe Uniunea Europeană, pe valorile ei acestea ar trebui mai mult promovate. Suntem ca și în emisiunile de TV în care uh, un anumit produs are beneficiază de publicitate mai multă decât un alt produs. Ok. Eu cred că... Uh, eu cred că uh, și genul, acesta de, avem, genul da. acesta de discuție pe care o avem... Scuzați-mă, genul acesta da. de discuție pe care o avem noi acum, Adrian, uh, facem da. mai degrabă bine sau mai degrabă rău societății în care trăim? Um, nu știu, nu pot să-mi dau seama, nu pot să apreciez lucrul ăsta. Cred că în cercul de oameni care ascultă emisiunea aceasta, lucrurile sunt înțelese. Poate că în alte medii ar trebui... În cercul de oameni, să, să vă spun ceva, Deci, multă lume crede că, e... că dacă am rămas pe radio și nu mai sunt la TV, nu mă mai aude nimeni. Această emisiune, vă rog să mă credeți, că este foarte ascultată. E mult mai ascultată de cred... De, sau, ca să zic așa, cercul la care vă referiți, noastră, e foarte mare și e din toată țara. E mult mai mare decât tot ce înseamnă la un loc niște televiziuni de știri pe anumite segmente de public, da. Această emisiune are un public mai tânăr. 0372069599 Antonio, bună ziua. Uh, salut, Moise. Ce nume Te aveți? Parcă eți italian, nu sunteți român de al nostru. <laughs> da, nu știu dacă mă calific atunci să vorbesc, îmi pare rău. O să vă dau totuși cuvântul, haideți că... Mulțumesc! Uh, și dacă tot mi-ați dat cuvântul, o să citez un irlandez care acum vreo 250 de ani, Edmund Burke se, numește, se numea respectivul domn, a spus așa, uh, singurul lucru necesar pentru triunful răului este ca oamenii buni să nu facă nimic. Vedeți că la vremea lui nu erau mijloacele de comunicare în masă de astăzi? Bineînțeles, dar asta, asta cum să-i vin în, în sprijinul afirmației mele că trebuie să vorbim despre asta, de ce? Pentru că respectivii oameni, în cazul de față extremiștii, da? au acces deja la foarte multe mijloace media. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Știți cum e cu internetul? Internetul e un ocean astăzi. Nu, eu nu am nicio legătură cu internetul. Eu vorbesc de mijloace de comunicare cu priză mult mai mare în... n decât internetul. N-au televiziuni. România TV nu este televiziunea extremistilor? Nu, ea lui Dragnea. RTV-ul nu este televiziunea extremistilor? Nu, ea lui Dragnea. Bun, care este scopul lui, dragă? Care este să se folosească de toată lumea disponibilă ca să și atingă exact. ca să scape exact. și el de pușcărie ca băieții de... și pentru asta sigur că folosește, da, de ce nu, deci și curentul și naționalist stăpânește. extremist. Da, da, exact, Dezbină deci și stăpânește. Hai să îi ce vreau să zic? Uh, noi putem să ne băgăm capul în pământ și să zicem, mai va trece și asta. Uh, dar faptul că noi decidem să ignorăm pe cei care ajung să manipuleze astfel, nu înseamnă că ei nu vor găsi canalele să ajungă la segmentul lor, tar la targetul lor, la segmentul țintă pe care îl vizează. Și dacă noi putem, nu știu, 10% din oamenii cărora aceste acțiuni li se adresează să-i întoarcem, cum să zic, măcar spre dialog, am câștigat o mică bătălie. Care e problema adevărată? Aici este e, e o chestiune de mijloace Pentru că un om care crede în democrație Crede în dialog, așa cum sunteți dumneavoastră Antonio, vă rog rămâneți cu noi și sunați ori de câte ori Și simțiți nevoia că aveți ceva de spus la această emisiune uh, Noi vorbim Asta este modalitatea Astea sunt arme. Vorbim și chiar vorbim civilizat Nu vorbim peste alții, nu ne impunem punctul de vedere Ei au alte mijloace alte mijloace, în momentul în care nu mai au și n au avut niciodată mijlocul argumentului atunci, în mod inevitabil și vă atrăgeam atenția cu puțin timp în urmă intrăm pe o spirală a violenței noi deja ca societate suntem acolo pe punctul de a intra în... încă nu și-au spart capetele dar nu suntem nici foarte departe de aia și adevărata problemă este că violența oprește dialogul întotdeauna nimeni nu mai vorbește Oamenii fug sau se retrag fiecare la casa lui și pe valorile lui, cu copiii și familia, gândindu-se cum să le dea o viață mai bună și o educație mai alesă. Aia e problema. E, e o diferență de mijloace. Mai am timp de un telefon. Da. Virginia, bună ziua! Bună ziua! Vă Da, pe scurt că nu aveți timp de telefon. Deci am lucrat în cercetare, cât am fost studentă și am făcut parte din doctorat în Turcia și în Suedia. Am lucrat în cercetarea de musulmani, de hinduși, de toate religiile. Nu cred că religia e cea care impune caracterul și um, eu știu un mesaj sau faptul că. E o discuție că... mult prea lungă asta, să știți. Exact, da. Spuneți-mi dacă ar trebui e... sau nu ar trebui să vorbim despre mișcările extremiste naționaliste. Nu sunt de acord și nu voi susține, cred că, nicio religie în nicio formă. Doar niște oameni care. Eu vă întreb Despre? ceva, dumneavoastră, răspundeți altceva. Ar trebui sau nu să vorbim? Despre? Mișcările naționaliste extremiste. E clar că trebuie discutați și vorbiți și discutați. Bine. Vă mulțumesc pentru opinii. Nu mai am mult timp la dispoziție și aș vrea să, că tot ați venit în zona asta, Virginia. Bineînțeles că religia e o formă de manifestare a credinței, în unele cazuri. În altele este o formă de organizare a unor oameni care cred în ceva. Adică o formă politică de exprimare. Întotdeauna politica și religia s-au împletit, fie că vrem sau nu să recunoaștem asta, E un adevăr istoric. Adevărata problemă este atunci când lucrez cu un popor ca al nostru. Mi-e teamă, mi teamă de ce urmează să zic eu, dar asta e, vă rog să fiți receptivi și să vă gândiți înainte de a mă judeca. Sigur că ortodoxia și religia face parte din istoria noastră și asta nu va schimba nimeni niciodată. Dar în momentul în care religia este una dintre puținele sau aproape singura formă de manifestare spirituală și culturală la nivel de mase, abia de acolo încolo s-ar putea ca extremismul să găsească germeni pentru dezvoltare, altfel în niște oameni care cred în niște valori creștine, între care toleranța este prima. Să-ți iubești aproapele, să nu faci rău nimănui, da? Oameni care cred în astfel de valori, pot fi întorși pentru că din păcate în multe cazuri, în absența educației, pentru Dumnezeu mereu și mereu o să ne întoarcem la asta, pentru că singura formă de manifestare spirituală e aceasta. Vă mulțumesc pentru discuția de azi. Am băgat la cap. Vece a prezentat România în direct la Europa FM.